și în cer și pe pământ, el ta și sfânt. Preotul Valeriu, directorul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, va aduce, iubiți ascultători, programul L164. Inițiala L indică studiul nostru pe care îl facem asupra Evangheliei după Luca, Evanghelie în care ne aflăm cu studiu la capitolul 12, de unde vom avea versetul 10 pentru început. Înainte de aceasta însă, haideți să-l mai urmărim puțin pe Pavelică, parcurgând lucrarea lui Cristina Roi, Pavelică, în Țara Luminii. În ultima noastră întâlnire cu el, l-am lăsat rugându-se lui Dumnezeu să-i dea Duhul Sfânt lui și, rețineți, se ruga și pentru preot să primească Duhul Sfânt. A doua zi după întâlnirea aceasta minunată, însoțit de Pavelică, Lesina părăsea munții cu o sarcină grea pe umeri. Pavelică îi ducea legătura cu lucrurile mărunte. O să te întorci în curând, nene, nu-i așa?" Nu știu nimic, Pavelică," răspunse el. Apoi, alungându-și gândurile negre, zise. Ei bine, ce aș putea să-ți aduc ca să-ți fac plăcere?" De nu-i prea mare cheltuială pentru ta nene, adă-mi, te rog, un creion și un carnet în care să scriu și eu câte ceva." Bun, asta o să-ți aduc." mi-ai făcut o mulțime de treburi. Bunicul mi-a încredințat banii tăi ca să-ți aduc un costum. Voi adăuga eu de la mine pentru o pălărie. Ai cerut ghete noi. Astfel, ai să poți merge la școală în iarna asta și să înveți ceea ce nu știi încă. Vrei să-mi cumperi o pălărie? Asta îmi va face o mare plăcere. De atâta vreme e portuna care s-a găurit. Dar îl costă mulți bani pe bunicul numai de a ști eu să-i răsplătesc. Ei bine, Pavelică. Când ai să fii mare, ai să fii sprijinul lui și încă un sprijin prețios. Chiar și acum tu îi faci multă treabă." El mi-a spus că fiii lui sunt în America și că fetele sunt și ele măritate departe. Dar unde sunt părinții tăi, paverică? Ești tu copilul unui fecior ori al unei fete de-al bătrânului Juriga?" Părinții mei, nene?" Bunicul nu m-a luat decât din dragoste față de Dumnezeu, pentru că nu mai aveam pe nimeni. Bunicul meu adevărat se numea Razga, dar a murit acum doi ani. Venisem la munte, el a căzut bolnav și atunci am rămas la bunicul Juriga. Ah, tu ești deci orfan! Ascultă, ai vrea să vii la noi? Căci noi nu avem copii!" Și întinse mâna. Cum? N-aveți copii? Nu!" Ce păcat că n-am putut spune mai întâi bunicului, dar iată pe moșlisca, el ar putea să ne facă acest serviciu. Copilul găsi la început că poftirea asta este foarte cuceritoare. Să meargă să vadă un ținut cu totul nou pentru el, cu noi zări. Dar dintr-o dată dând din cap, ce-ar zice Domnul Isus dacă aș lăsa astfel pe bunicul? Cine i-ar aduce apă? Cine i-ar face mâncare? Nu, nene, mergi cu Dumnezeu, nu mai întoarce-te de grabă, căci o să ne fie tare doar de tine. Lesina îi zise în sinea lui: Dar mie oare nu mi-e dor? Însă, n-a mai stăruit. Pavelică avea dreptate. El n ar putea lăsa acolo singuratic pe juriga. Bine, trebuie să te întorci, băiețele, dacă nu vrei să te apuci noaptea. Eu voi putea să duc și acest pachet singur. Dar Pavelică nu se lăsă. Nu, nene, sarcina dumitale este foarte grea. Eu pot merge repede la întoarcere. Măi, copile, noaptea vine, mă, și ai putea să rătăcești drumul. Nici n-are să fie lună în seara asta. O, eu sunt sigur de drum. Am trecut pe aici de atâtea ori. Bunicul Razgan spunea că orice copil găsit în munți nu poate să se piardă niciodată prin munți. Ei bine, v-am ajuns, se auzi glasul lui Lisca în clipa aceea dă pachetul tău, copile, și du-te în fuga mare dacă vrei să ajungi înainte de a nopta. Bine, fiindcă trebuie să mă întorc, mergi cu Dumnezeu nenele Sina și dumneata unchiure. Și îi părăsi strângându-le mâna. Cere bune bunicului! îi strigară ei, văzând cum pleacă mica lor rază de soare. Iubiți ascultători! cât de mult a putut să însemneze un singur copil care avea pe Hristos în el pentru întreaga societate de oameni în jurul căreia se mișca. Gândiți-vă cât de mult am putea să însemnăm noi, cei maturi, dacă, printr-o credință copilărească, la fel ca lui Pavelică, am găzduit pe Hristos cu adevărat în inimile noastre. Imaginați-vă ce schimbări radicale ar interveni în familia noastră când numai unul, noi cei care ascultăm, l-am avea pe acest Hristos în inimile noastre. Gândiți-vă ce schimbări radicale am produce noi la servici și pe peste tot pe unde ne mișcăm, dacă am avea pe Hristos adevărat în inimile noastre. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, fie ca și minutele care urmează, pe care le petrecem în jurul cuvântului Tău, să aibă darul acesta minunat, efectul acesta puternic de a ne convinge să primim pe Domnul Iisus Hristos, viu, real și adevărat în viețile noastre, ca să ne schimbe viețile noastre să ni le umple cu soarele Sfințenii și căldurii dragostei Lui, Sfințenii și căldură pe care ducându-le cu noi pretutindeni, să mă pe cât mai mulți, să-i aducem pe cât mai mulți la Tine, spre slava Ta și spre fericirea noastră veșnică și a celor pe care îi aducem la Tine. Amin! -mă să mă făptuiesc, o, Doamne, voia Ta mereu, Să nu pot altfel să trăiesc, de-ar fi trupul. Voia Ta, Voia Ta, Doamne-n veci, Voia Ta, Să mă umple de plin, Pentru Tine, Amin. Voia Ta, Voia Ta, veci, Voia Ta, Să mă pentru tine, amin. Iubiți ascultători, ne aflăm în capitolul 12 de la Evanghelia după Luca, de unde citim pentru începutul studiului nostru versetul 10, în care Domnul Iisus spune următoarele. Și oricui va vorbi împotriva Fiului Omului, i se va ierta. Dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta. Un prim îndemn este acesta. Chiar și de păcatul care știi că ți se iartă trebuie să te ferești ca de moarte, pentru că după săvârșirea lui s-ar putea să nu mai ai timp să te pocăiești, iar cel care a rămas cu păcatul asupra lui va merge înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Într-adevăr, Dumnezeu va osândi numai pe cel care păstrează păcatul asupra lui, dacă însă îl aruncă asupra Domnului Iisus prin pocăință, scapă de judecată. Dragul meu, unde îți sunt păcatele tale? Asupra ta? Sau le-ai predat Mântuitorului tău mărturisindu-le lui? El ia, Domnul Iisus ia asupra lui numai păcatele acelora care vin la el cu credință și pocăință. Un medic vindecă nu pe toți bolnavi ci vindecă numai pe bolnavi care primesc să fie vindecați de El. Domnul Isus a adus mântuirea, vindecarea pentru toată lumea, dar de aceasta beneficiază numai aceia care vin la El și primesc mântuirea pe care le-a adus-o El. Adică vin la El, își mărturisesc păcatele Lui, El prin sângele Lui Sfânt le iartă, le dă apoi în Duhul Sfânt care face din ei o ființă nouă, care, prin care ei îl pot sluji. Să revenim la versetul amintit. Și oricui va vorbi împotriva fiului omului, îi se va ierta. Dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta. Pare puțin că am greu de înțeles această spusă a Domnului Iisus. Totuși, dacă stărim asupra cuvântului cu rugăciune și atenție, pricepem adevărul. Oare a huli împotriva fiului omului este un păcat mai ușor decât a huli împotriva Duhului Sfânt? Este oare vreo despărțire, vreo deosebire între Fiul omului și Duhul Sfânt? Haideți să vedem. Domnul Isus a vorbit în primul rând pentru situația de atunci, pentru evrei care așteptau un Mesia plin de slavă ca să-i elibereze de substăpânirea romană și să-i așeze într-o împărăție pământească strălucită. Însă așa ceva ei n-au văzut în Domnul Isus, ci îl știau doar un simplu evreu din Nazaret, mai răsărit decât ceilalți. Deci, cunoașterea lor față de ceea ce era fiul omului era cât se poate de redusă și mântuitorul în mila și în bunătatea lui îi înțelegea. De aceea nu le socotea un păcat de neiertat hula împotriva lui. Când nu cunoști un adevăr și în necunoașterea ta îl calci în picioare, ți se va ierta. Dacă atunci când ai ocazie să-l cunoști bine, nu-l mai respingi. Mi s-a întâmplat odată să fac o vizită unui credincios în Statele Unite într-un alt stat decât cel din care mă aflam. Circulând cu motocicleta, am fost oprit la un moment dat de poliție. Nu știam de ce, pentru că nu făcusem nimic grav. Polițaiul s-a apropiat de mine, mi-a verificat actele și m-a întrebat unde mi-e casca. Eu nu aveam cască pe cap. M-am uitat foarte mirat la el și am spus, de ce mă întreb de cască? Eu nu vreau să o port și asta e simplu. La care el îmi spune, ai încălcat legea. Îl întreb mirat, care lege, domnule? Legea statului nostru. A, păi stai puțin, dumneata, nu vezi că eu vin într-un alt stat? La care polițaiul foarte înțelegător mi-a spus, da, am văzut și eu, vii dintr-un alt stat, acolo știu că nu este lege să se poarte, dar la noi se poartă cască. O, iertați-mă, domnule, am spus eu, de acum încolo știu și voi purta cască. Polițai a fost înțelegător și mi-a spus, pentru că n-ai știut până acum, n-am să-ți fac nimic, dar dacă te mai prind a doua oară, vei plăti amendă. Vedeți, dumneavoastră, chiar și noi, oamenii, care suntem păcătoși și rei din fire, arătăm înțelegere aceluia care nu cunoaște adevărul. Dar fiți siguri că dacă a doua oară ar mai fi întâlnit polițaiul acela fără cască, aș fi primit amendă și orice recurs aș fi făcut n-aș fi putut să câștig pentru că de acum cunoșteam adevărul, dar îl bagiocoream fără să țin cont de el. Este foarte importantă atitudinea pe care o avem față de adevărul lui Dumnezeu. Iată că bunătatea lui cea mare, de data aceasta vine și ne face cunoscut adevărul. Dacă nu vrei să Primești adevărul și te împotrivești adevărului, te împotrivești cu toată puterea, te excluzi singur de la viață. Bine, cu forța nu se poate face nimănui. Să nu închidem niciodată toate ușile ființei noastre când este vorba de cunoașterea adevărului. Să primim gândul că Dumnezeu știe mai mult decât știm noi și atunci ne va fi bine. Oricât de multe am cunoaște, tot în parte cunoaște, după cum spune Apostolul Pavel, Acum cunoaștem în parte, acum vedem închip întunecos ca într-o oglindă. Evrei de odinioară se împotriveau fiului omului, Domnului Isus ca om, și aceasta nu li se socoteau în păcat de neiertat pentru că nu cunoașteau îndeajuns de bine adevărul. Însă, păcat de neiertat se vrășeau atunci când vedeau cu ochii lor marile și nemaipomenitele lui Lucrări, dar pentru că nu vroiau să recunoască le puneau pe seama diavolului. Aceasta era hula împotriva Duhului Sfânt. Așa cum am mai amintit într-una din meditațiile noastre trecute, nu cu mult în urmă, evreii căutau să tăgăduiască. Farisei, este vorba despre a fariseilor, a preoților cel mai de seamă și a căpturarilor, care căutau să tăgăduiască minunile Domnului Isus, pentru că nu vroiau să le primească. Deci în momentul în care cunoști ești pus în fața realității și totuși nu vrei să primești, aceasta este hula împotriva Duhului Sfânt. Și aceasta a culminat cu insinuarea Domnului Iisus că el lucrează cu duhurile drăcești. Desigur că așa ceva nu poate fi iertat și nu-ți poate aduce viață, după cum un bolnav care nu vrea să vină la doctor, deși știe că doctorul poate vindeca, moare. Atunci când nu-ți convine o minune sau o descoperire dumnezeiască din partea cuiva, care nu este din partida ta și care nu susține într totul învățătura sectei tale, tu ca să scapi de el, îl înfățișezi ca pe un om posedat de dragi. Cum se poate numi aceasta? Oare nu hulă împotriva Duhului Sfânt? Mare atenție, iubiți ascultători! Ori de câte ori este vorba de rostit sentințe. Dacă vezi pe un om în a cărui viață poți culege liniștit roadele Duhului Sfânt, așa cum sunt prezentate în epistola lui Pavel către Galate în capitolul 5 și totuși negi credința lui pentru motivul că nu face anumite practici care se fac în cultul tău, aceasta este egal cu atitudinea fariseilor, preoților, cel mai de seamă, cărturarilor și iudeilor, care, nevrând să primească mărturia adevărată și puternică a lui Dumnezeu dată prin apostolii săi, căutau să nege, să tăgăduiască minunile săvârșite prin Petru, Iacov, Ioan și ceilalți apostoli. Aceasta este hula împotriva Duhului Sfânt când vezi bine roadele dumnezeirii în cineva, dar din pricina că nu se închină la fel ca tine și nu ține ritualul partidei tale, nu vrei să recunoști adevărul izbitor. Deci spune Domnul Isus: oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta. În toate timpurile, acest avertisment sever al Domnului Isus i-a preocupat foarte mult pe cei credincioși. Mereu se pune întrebarea, ce fel de păcate e acesta care nu va fi iertat niciodată? Ei bine, cei înfricați care își bat capul cu acest lucru și se întreabă dacă nu cumva și ei au săvârșit acest păcat, tocmai datorită întrebărilor serioase și plină de grijă a cercetării care își o fac, dovedesc că ei n-au săvârșit păcatul împotriva Duhului Sfânt. Oricine cât de grav ar păcătui dacă se întoarce cu adâncă părere de rău la Domnul Isus și-și mărturisește lui păcatul și starea rea în care se află, primește iertarea și izbăvirea. Dar, așa cum s-a amintit mai sus, cine numește cea mai înaltă descoperire prin Duhul Sfânt ca ființă satanică, acela cade în acest păcat de hulire, de defăimare, care nu va fi iertat. Cel care vâlsește un asemenea păcat nici nu mai are dorința să se pocăiască. El se consideră bine așa după cum se considerau farisei de odinioară, grea stare din care nu mai este ieșire, pentru că dacă te consideri bine în timp ce te afli pe drumul morții, cine și ce-ți mai poate face ceva dacă tu nu vrei să te întorci de pe drumul acesta? Doamne Iisuse, îți mulțumesc că sunt al tău. Te rog să-mi dai totdeauna lumina ta ca să deosebesc duhurile, și să nu rostesc niciodată sentințe pripite. Știu că nu mă vei lăsa să fac abateri grave și nici să fiu înșelat de duhuri străine. Îți mulțumesc, fi slăvit, amin. În discuția lui cu ucenicii, Domnul Isus ne spune și nouă, prin spusele adresatelor, următoarele în versetul 11 de la Luca 12. Citesc. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor, și înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi. Adevăratul urmaș al lui Hristos nu poate avea înțelegere și liniște din partea lumii. Viața și lucrarea lui deranjează lumea în viața și rânduielile ei și mai ales deranjează lumea religioasă. Așa a fost Domnul Iisus, așa au fost apostolii săi, așa au fost toți credincioșii care l-au înălțat numai pe el în scurgerea veacurilor, Așa sunt și astăzi adevărații săi urmași. Nu au loc pe pământ și mai ales în sinagogi. Adică în lumea religioasă care are o religie de formă în afară, numai prin ritualuri și ceremonii. Mai întâi sinagogile sunt deranjate de prezența lui Isus. Isus, pe care îl poartă urmașii lui și trec îndată la acțiune. Povestea un credincios care trăiește prin țările de apus, acolo unde Biblia se poate citi fără nicio problemă, așa cum se poate citi și acum în România, că în cadrul serviciului său avea pauze regulate care li se dădeau la două ore și în pauzele acestea el citea Scriptura. Știți cine s-a răscorit împotriva acestui obicei al lui? Nu necredincioșii, ci cei care se numeau credincioși, erau și ei religioși, dar ei se hrăneau cu ziare cu reviste, cu programe de televizor și îi deranja nespus de mult credinciosul acesta care citea Scriptura. Atât de mult încât a avut discuții serioase împreună cu el și vreau să-l determine și pe el să ia parte cu ei la bârfă, l-a citit ziare și l-a urmat, l vizionat televizorul. Vedeți dumneavoastră? Nu credincioși, ci cei care se dau drept credincioși sunt cei care prigonesc întotdeauna pe urmașii lui Dumnezeu. Căci, la urma urmei, ce rău făcea credinciosul acesta care stătea liniștit pe un scaun al lui și citea Biblia? Dar ăștia care se numeau credincioși erau răscoliți de exemplu viu al celui credincios pentru că acesta își găsea plăcerea, cum spune psalmistul, își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea lui. Ei ziceau că sunt credincioși și erau deranjați până la iritare de unul care era credincios. Dacă Domnul Iisus ar fi adaptat sinagogii sau templului, nu l-ar fi urmărit nimeni și n-ar fi ajuns la cruce. Dacă și credinciosul acesta s-ar fi dus împreună cu grupul ăsta al de farisei religioși și ar fi stat și ei să bârfească, să vorbească glume, să citească ziare, politică și televizor, nimeni nu i-ar fi zis nimic. Dar Domnul Isus, în ochii iudeilor religioși, trecea drept un răzbrătit, un stricător de lege și de obiceiuri, și la fel și credinciosul acesta trecea drept un stricător de obiceiuri, pentru că acești numiți credincioși aveau obiceiul să citească Biblia numai în biserică, dar în timpul liber, la fel ca și ceilalți oameni, se hrăneau cu cele pământești. Știți, odată animalele au dat și ele un ceai cu dans, cu muzică și cu toate cele. În momentul în care se angrenaseră cu toții la dans și toată lumea era preocupată, Scroafa a prins prilejul, s-a strecurat binișor neobservată, s-a dus în spatele bucătăriei, l-a crăpat ușa și a întrebat, domnilor, nu vă supărați, o găleată culături n-aveți pe aici? Beata scroafă mâncase și ea împreună cu ceilalți la masă, mâncăruri bune și alese, dar natura ei fiind de scroafă, când a găsit prilejul potrivit, s-a dus și tot cu cei plăcea ei să se hrănească, tot după aceea umbla. Acești, așa ziși credincioși, Iau și ei parte la ceaiuri din acestea zise sfinte în programele de duminică la biserică, dar în timpul săptămânii se dau de gol, umblă și ei pe la găleata culături a lumii și, din nefericire, vor să târască împreună cu ei și pe cei care sunt curați și sfinți și au o natură cu totul nouă, natura Domnului Hristos. Dacă credincioșii Domnului Hristos ar adapta la celul și rânduierile grupărilor religioase, sau ale lumii pe unde trec, n-ar avea de suferit și nu i-ar urmări nimeni. Dar ei, întrucât se țin de căpetenia lor, de evanghelia lui, de chemarea lor cerească, sunt socotiți, răzvrătiți, sectari, nesupuși, deși ei sunt cu adevărat supuși stăpânirii, dar, bineînțeles, până la păcat. Cuvântul lui Dumnezeu spune, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Evanghelia curată, Noul Testament, vine totdeauna în conflict cu rânduielile și tradițiile cultelor, cu partidele religioase. Cuvântul lui Dumnezeu, scris în Noul Testament, este de origine cerească, este duh și de aceea nu se potrivește cu cele de pe pământ. Cine înalță limpede și hotărât cuvântul lui Dumnezeu și numele Domnului Sus, va fi târât în fața sinagogilor, ca să fie tras la răspundere, să fie oprit și, dacă nu se supune, să fie judecat și osândit. Acesta este drumul adevărului pe pământ, acesta este drumul crucii. Spune Domnul Isus, când vă vor aduce înaintea sinagogilor, sinagoga este un cuvânt grecesc și înseamnă adunare, înaintea drăgătorilor și înaintea stăpânilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi. Copiii lui Dumnezeu frații mei, nu vă temeți și nu vă îngrijorați când sunteți duși înaintea sinagogilor. Voi sunteți ai Domnului ascunși în mâna Lui și nu vi se poate întâmpla niciun rău. Nici oamenii, nici demonii nu vă pot smulge din această binecuvântată mână. Dacă rămâneți alipiți numai de El și numai steagul Lui îl înalțați, nu vă temeți. El își apără cauza și nu veți suferi nicio pagubă. Slavă Lui că ne apără! În versetul următor, la versetul 12, Domnul Iisus dă temeiul expune motivul pentru care noi nu trebuie să ne temem când vom fi târâți înaintea sinagogilor și versetul spune astfel. Căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Ca să te învețe Duhul Sfânt, trebuie însă mai întâi să-L ai, să intri total sub stăpânirea și călăuzirea Lui. Iar pentru ca să ai Duhul Sfânt, trebuie să fii născut din nou și ca să fii născut din nou, trebuie să primești în mod conștient și strict personal pe Domnul Isus ca Mântuitor al tău, prin credință și pocăință. Da, numai cine simte povara păcatului și vine cu ea la Mântuitorul Iisus Hristos crezând în jertfa lui răscumpărătoare, numai acela primește iertarea, este născut din nou și este pecetuit cu Duhul Sfânt, după cum numai bolnavul care vine la doctor recunoaște starea bolii lui, îi mărturisește toate simptomele bolii, numai acela primește de la doctor rețetă, primește medicamente, primește vindecarea și este pecetuit cu sănătatea și respectiv cu viața pe mai departe. Aceia care nu sunt născuți din nou nu pot primi Duhul Sfânt pentru că însăși nașterea din nou prin sămânța cuvântului lui Dumnezeu este săvârșită de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, cum scrie la 1 Petru 1,25. Dumnezeu nu va da învățătura sa dumnezească unui om firesc și rob stării de păcat. Un mort în păcat nu poate să învețe lucrurile vii ale Duhului viu, al Dumnezeului Celui viu. Cum să învețe un mort? Trebuie mai întâi înviere, adică naștere din nou. Apostolii Domnului Isus au fost mai întâi născuți din nou, apoi au primit Duhul Sfânt. Pe ei îi putea învăța Duhul Sfânt pentru că erau sub stăpânirea Lui. Spune, deci, Domnul Isus aici căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Pe cel duhovnicesc îl învață Duhul Sfânt în toate împrejurările, și în vremea încercării, și în vremea bucuriei. Când pentru nădejdea care este în el credinciosul va fi dus în fața judecătorilor, să nu se teamă și să nu-și pregătească dinainte o vorbire de apărare, căci Duhul Sfânt îi va da chiar în clipa aceea ce trebuie să spună. Cartea Faptele Apostolilor ne arată exemple minunate în privința aceasta. Cel neprihenit va trăi prin credință, să ne lăsăm deci total în mâna Domnului Isus și El însuși prin Duhul Sfânt ne va da la timp totul. Fericit este sufletul care se lasă în mâna lui. Amin. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului L164, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom întâlni data viitoare cu ocazia programului L165.